کڅوته سیدنا موسی اخي هارون عليهم السلام عام واقع دا چې کوم تاسو مفسرین او دا ورانګه د موبایل ژونو نه اوري الله تعالی چې دې موسی السلام او هارون علیہ السلام د غرور فرعون تولېکل کلا او دا غو زراو تا چې کلا هغه او په داغه اوله یو خلکو وکړه لا اهل کوهغه د یېرنه د عبادت کا د فرعون او اوردل کی په دې کل کې وخښته جنې و سیګ آسیانو مې د واده وسو کوهغه په پټه باندې مؤمنه وا دګور ته مزهکات و او تکاو هغه ازان ابو سلرګی جوړې دل دس بکلق لګیت سبم دا و ایرد و ایرد نې زه کېده و ته نو شنو با به قتل نو د خوب لیدو دا خوب تفسیر د موثبری د دغون تعقوسو کو د جادو کورونه چې دا څه دی غول زبد چې ستا په د ملک به یو مارشوم پیدا کیږي چې هغه بس تا د هلاکت استاد کو قوم د هلاکت سبب جوړيږي اول مارشومان بس وژنې چې نن نه بعد پیدا کیدل اې عمران داغه د دا وزیرانو نه داغه کور ول حمل واخستو خو چاته پته نه لګیدل تردي چې دا بچهی وزې کوو الله ور ته ووهي وکړه ویل داسې چل وکه چې اوس خو یغ نه پردي نو تابابوت وله جوور کوو دی دغه ته سینته زار کوهخوا چې سن تهګزارو اوې د کاونو دیژالل ځکه پلارې ملشر او په دغه وختخورور ته له ویلویلتهلاهشه ته ګوره د لرې نه چې چوکه د بانې پ دا دغې روان کلهوو د پراون په دربار بانې دغه ورغلی په کوربانې دا, دا, کور دا سین فقبانه ورو نن ودلې ولور وا چې پاګبانه د برګي مارا اغه چې څنګه دغه لا لاس ور وڑ غا دغه غونی سندخ ایسته خو د حق لغه اغه چې کولا او هغه کې ما شو ما سیه بي بي لرا ول دڅ دڅ چالو شو ما دغه چې څنګه لاس ور دغه خو د جولتم فرامتاس یو ول ول دا چالو کډه موجنو منګو څو کو تربيت به کوم زمون سبای هغله جین کو خلک والله <سؤال> زیر کلل <سؤال> کوم چې ولهتی وور کوو خو چا د غ نه ل <سؤال> به ج ز ک چې چوک در روخې چې چې پاک به کوي خپله مورې را وستلو شاهغې له څنګه سنه وررک ل واخ س کا چې در زات مودر پوغ لاړو چیخ کاله دا ده پرون په کور اوصدو شکلتې ریکاله <سؤال> ورثه خلق ته د الله د عبادت حکم ورکړی منس چې څه د دا ورځ روان د کلیب کوڅو د وکاتانه ولې دې یو کېو یو اسرایلیو د دوه جنگو اسرایلیو مسالې سلام کوله مدري ته اوس هغه سره دی او شېدا دا هوه کې تست څو خو هی ولاګره تک له هغه ته څه پته چې دا پیغمبري هغه خود ځان د طاقت پته نه چې زه ما بده شو کې کوم مسالې تمام ډېر خپش د تو بل او په وله ترلا ما دغه چې خبل راځي ولید غږ پېکې بلچس بل, بل دو پېکې سلام دی وته مګر دې ته وښته دی ول تل ما هرغه غږ ته جنگلې بس چې سره فرعون تبې خبره فتونه کېدله نو هغه چې چا مر چا ولید غري ملک موسی السلام له فرعون نو تر دې چې مدین تور شدل ته یو ولیدو شخل کو خپل اپ ستاغا چروی وب کول یو دج نه کوي او خپل سروي من کوي او د تر تراتو نه غوته ولاړي دته ولول د غن ورکوي هغه دغه تراوستلی او کاروي ولوبکل چیکله قوت واپس لاري شوه عليه سلام نه نه غوته د قصه او کلاغ الريوري چهره وستو شوه عليه سلام ته ټوله واقعي بيان لاغ او خپل وورو فنيکاباند ورکله ل په دې شرط باندې شلاسکاله بزما سروي سره موسا علیہ السلام قبول کتل چې کله موده پور شپه علی السلام اجازه طغښت خلاصا او چاروی او, او د غیر ځان تواخستن لکه اوله کله جبلی پور ته رسید الله وسه هم کلام شو ان انا ربک ازست ربیما موسی علیہ السلام د الله نسوال کو چې یا الله زما سمدارو رم پیغمبر ک چې الله لسوال قبول کو په دا باندې مرګره دا هغه که سلام دا د فرعون <تصحان> او ژیرو او دا هغه دې سترنه الله توهي وکړه چې لو رور د هارون د استقبال له ورځې چې هغه له استقبال ترود دی ولا خوشخبری ورکړه چې الله ستاسو د قصو حکم را لې ته زموږ مارګره او کار د وا لال داغه بعد د فرعون له ور له فرعون قوي از تاخدې مستمه تر مثال سلام نه راو کړو مطالبه <متالباوك> وکړه نو هغه ور تختلفه معجزې د شیخ خارکللي مخترار وانی د تښلا فرعون خپل قوم ته ولې الدا جادوګر فرعون جادوګران حاضر کړل نو هغه مثال فرانت د تمشک د واچ کومنګ واچ وغول تاسو واچ او خپل اغه جادوګر ښارکلل مصالح سلام هم شاد وکړه اغه چې ورپې خو دلنو هغه هر څېر تل کم چا وکړي او څوک سره په دې وخت کې ټول جادو برانو ایمان راو او په دې وخت کې څوک ټول جنبرانو ایمان راو او تاسو بمبلکه مصالح بدل درکما هغه په دې راجي شي یو د ایمان نواب پس مشه دا ويا کسانو چې موسی سلام دغه چې کوم ملګری او هغه دا کلینوته فرعون پسور پشیشو لخر داغه دریاتتهور ل مثال اسلام دریات په غبانې وه دو للاارتې جولو شي چاغې چې تیر شو دا نور پسې ورځ شيثاللات کو تاباله غولې وورکوو ننجت وورکوو اللهې بیا تات را په مثال سلام خلک بیاسه کو د به دو نهې کول خوته بیا را بلل په ډېر حالت کې چې تواتې لستو او او شو تو توسه د نام موسالی اسلام اخي هرون رته الله موسا غ اوروونه لونه او من حالله بوسا او موسا اوروور داغ هرونهسلام پ راونته دغ او ووزرانو ته مله اشراب او معضب خلکو په حي سغا کله چا غوی سرکه شوکله و خوفا منه او ف مینو او عبت بک خلکو دوج د ر داغنا ان نه فرراونه سمیاددي عمراتین بیاوا ردل پرون په باراې جننی کې جمیلت چې شستهښستهوه اسمه آاسیا نوداغې آسی او فزه وجهانو په لیکی وه ستاوه یا ممنو تون سرتون دا پټه مبیوه فلممه ارادهود ا خوله بیا هر کله چې بد را ده کول هغې تدنې زيیکت نهتهشهبت بدن وه بادن بیا لرګي ش اناندونهې پشان د لررگوش اولم يستا او طاقت ب نه لهغېتهدنې زيیکت ف تفا نظرې نو اف به کول هغېتهکشپ ک توبانېیسمه نهګوره آمنا من بیادي یو خوبېلو فسه الله صحهتو ان تفسیري نتاپوسیو کو د جادو کرونا په بارا د تفسیر دا آغا د دا تعبیر دا آغا کی فا قالو لهو غورتل اِنَّهُ له سَيُولَدُ فِي مُلْكِ كَا وَلَدٌ زردہ چی پیدا باشیستا پا باچائی کیا ولک یکونو چی با شی با سببم فی حلاکی کا دا سلا دا حلاکت دا, دا سبب استاد حلاکت سببو وحلاک قومی کا استاد قوم دا حلاکت فا امارا بزوخن اغوهو کمکو پالا لکامیو لدو من الزکوری اغاد سو بچی پیدا کېدو د دو ناری نونا نر ماشون به پیدا که دو وجو بی وکانا امرانو میو وزرائیی امران داغد وزیرانو نو فلم ما حملت امرحتو هر کلاچی حمل واخص داغدی بی پا موسیٰ السلام سا لن یو شعر بی حملیانو مخصوص ننکو احدن ایت چاداغی حملو اله ان وضعات هو تر دی چې زګ فال <سؤال> خلله ال الله ووه وکړه دی ته ان الکی ف بهبحرو چې دا په دریاېو غور ځوا فاتتابو تنناغې وله بکس جوړکو تابوتیلهژړکوو ووضعات وفی جوپ او ددې درمیان کې کې خود و یا باقیتون او دژړل خصو سنخوااصکر و ان باو قدمه تافی ذلكیک خوین ځکه چې په دا سو مل شوی قالت لیوختې یو د ورېویل انزري الله من با ګوره دی ته د لې نا ورممت هو في الببحه او دریا تی ورګزار کو غورلهکو فقافت الأامواجو نور او غورزاو د چاپو د اللا د غورزا وه غورزا د ایلهاند خلله منځلو فون ترد هو نه تهغون وليزادي سندو ق را لور د دی وکانت برسا دا یعنی مصابت بدایل بر فرسیدلوده تمار زبرگی سبی ملا ستیح له ندیلرا پلا شورلوه په مسکاولو شفیات اغي شفا موندله فا اخذته نورویو و ذهبت به ال اشیا و به اوراشیا رضی الله عنا تا او اخبرتها بما حصل او اغه خبر اور تبا ان کلا پکما چې د تاریخ ته حاصل شه فقالت شي ل تراون شي فرراون تهولله تتر همې والناوه نووربي د نام من ب د خپلځان سر تربیتو وکو و بیا پایلو فته فلاوه امررابي ااحزاري یعنيتابدارې وک اماه وکم کو ب احظار فاضره واحد منهننو اغا نهڅکهله خولي نووررو لله د زننااتتیله فقالت له وختوهنوولدي تخوررددي هل عدلکم على عالی البين آیا ساسو نه در خیم تاسوته دلالت نه کوم ت په داسې یو قووربانفلونه له کوم چې ستاسو د پاه بې کپات کوي حاللوغول داغی خپلا سینه ورکلانو فرازاها نو ویرو دلا الانتما فرازاها نو داغا سینه ورکلان فرازاها نو اگه با تورکاو الانتما مدتو وزای تردی چی پورا شوا دو رزاعت مو دا سو دو کالا دو نیم کالا درکا چا فعاتو امه همه سیهان ورکو اغو مور دا دیتا مایک پی اغو دل کافی که دل خپل بچه مو خرچا بموتا دو مبتمیلا ویده اغه قوتینو خوښه او اتره وروهه بات نو به پرې خو دوه هغه بات ولاره فلما تم عمره 40 سنه نار کلا چی پرشره دی عمر تل یک کالا شو शिरوشه امور الناس به عبادت الله چی خلکو توه امر کوه په عبادت دله فبینما نو په دې هو ماروند تیرې دن کې په شوارع عین سرن دني صرف کودو می صرف ښه شوارع جماعت شارې الله لري ته لیکي چی عام خلق دي شي از رعا رجلین ارکلا چه دی ولی دل بو سلی استطلانه چجا گره کولا احدهما کبتیم یو کبتیو خواه دقیبتی معنی چه دلال یونانی کلمانه پا معنی رو سیدون که دمیسر کبتی معنی خواستانی اسرائیلی دیم اسرائیلی نسل یاقوب و یاقوب علیہ السلام منسو اسرائیل اسرائیل اسرائیمانا بندو علمان اللہ یونانی جب پس تغاثه اسرائیلیو بی موسانو مدد طلب کو اسرائیلیو و موسانو صلح صلح جاگر آخه ووووو قذل قبتی وو پسو کیوها قبتی تیسا دریفو سینکن فاو قامیتن اغشو ملو مرکیوها شو فتح اصف موسانو موسانو صلح صلح کلو افسوسو وله بل ماغفره ته من الله بخل والستله دا الله نه فغ فره له هو دا الله ور ته بخه او کللا دا زمونګه آقیې د دا زمنږ ایمان دی نو مدې جانان چائ چې مساال اسلامې ایک بوت بړيغلې وګتی نه دا بړی غتي دی الله اکبر میسانانی په مور رال اسرائلی او ې <تصفح> د اسرائلی تج... دا اسرائلی ت تج... جاشارو چې جګړلی کوله یاته ما کتی نهخر د بل کې لااند دی ته دغه بل کار نو زمون په ل چ خدا نو هر را ور دی یو ججنګ کللی کې فته غسه ب موساهناغ مد طلبکو د موساه سلامغ چې دا خو وره ور سی دی که نهی هغې ما دوړه کو دلته اوسپوله کې سر مخصوب پاتې کې کوپوله کې س والله مععلممه پ راون هر کله چې پول کې دا فرعون تا بماخصصلهې موسا چې د موساانه کوم کار شوي دیو سلائه وجنه نقال من رآهود ولچه چاولينو فليقتل هو ده وجنه فخرم جا موسى من مصر خائفا نووت موسى سلام السلام ده مصرنا يريدون ك إلا أن وسلا إلى أرض ما دينا ترده دي چور سيد دادا ما دينا نظمه كتفا وجده بإران نبي من ده كوي عليها مزدحمون والناس وعليها وخلق طاغباني مزدحمون راشجون کليو اغزحان ستوى راشجون من ده ل س کې غې هم دپارهدم به کولو دو د خپلو ګړو زو چلوجهدم هندوې یمره تیې او بیا مودللی دی هلته بوج نه کوې تم نهانې چې منه کولې غ نه به هم اخپلی چې من نه س کې د چنه د سکرونه تر دی چې خلکو پر شو فقاله مد ورتهوله تم نامې منه کول ه عنانه مو چېليتي غنا او چېلي تريلكلي وسه قاله ما ولو بلي ولمما ر جا تاله شوي ب خبره طبي مسار کله چې غواه واپ شو شو بلاان ته خبره ور د مسالم فقالهماو پلارريإذابي والاتني بي, بي لاله شي تاصوره و هو غو راوس و كانت شدة الحياائ او دا حيانا ک جينا کووي وه قالت له ور ان بي دغروکهه ب شکه دمونږ پلار چې دی تهخوا بدله در کې تا ته اجره ما سق ته ل نه بعد له غی ور دغ سو چې تامنله خلړوکي دا چې ل تاري حال ما د خلهله شوي بر کله چې دا داخل شو پهڅو شوی ب سره مقع سالی و بیایان تپله کسه قالله ورتولهته خفهو لا تمهڅوک دد قې او پرېشان حاله قال راغې نه توله او سلو ورکوا تسلي او ارتوتہ د مکو چاله کومه تا خود شي کار کړه بس غته خیر دی الله بخیر کی څه نشته خاصم ما زو وجه ابن احضرنته دی ولا پنی کا ورکول آی دی دی دوالو کې وجې نه انا شر تین پदेशीरک ایرا له له غان معاش رسینینا کسری بده دی د پارا چلی لاس کالا فق بلا موسی موسی السلام دا خبره قبول کوا صاره شوشو یارهغا نام چې سره وې چېعل ته ممون د ته تر دی چې پوره کی خپلو ټهکه دخورې ب نهګانو زمونږ ک بهار م السلام څ جله و قا د پغان بر غرس کوي چېلی سره د ته په په چوټ نو کلا چېله ش روپې وګټي او دا خو د خبره نه ده بیا چې کورتهلا ششي د ځان خان م جوړو چې پلارخوا د غریب لګ ه د ماری جوړې کټي کې چې پا گوتا بار جامعیت سانده نا نا خیزمتو نکرو تک شرح د پیغام خواه فرس تازان شعی با چمودی پورک اجازه اجازتی طلب کل شعیب علیہ السلام نا فیلعودتی الانی سرا تو واپس که دلو کی می سر تپا زینا لہو نا غورتی اجازتو کو ار سرے چکو ار سمر سولیاتی هر چرطکی پل وطن ترده کشمیر دیبا پل کل وطن داده سر شعی دیبلی جازت را کچک پل خ ذا زهوجته نو اوخواسته د ځان سدي دي خپلاونه د بچ غمه هو چې ل وساره او روان شوي لاغ وسهنا جبلې تور تر دی چې داته شو ه ص جبلې تور تفرتهله ور بهو خبرې وک ل د دی سرابې و قال نو ورته اني ا نرب که ب شکه ذربدي قال نه او بیرر ته ااضاب لا ش لااف راونهفر را ته نه چ غ خو سله مشاره به وو سوالو کوم موثالله صسلام د را خپلنا سر ل معوو اخوا هاون چې ې د د سارور دګ هارون فاجاب الله سوالونو الله قکو سوال د دی ثم د فرونو خدغه فاوح الله الیہ الله وتروح و نک له ان استقبل خا کاج استقبال وک حرکتو خپل رور ترور دره روان دي هغه په څونه خوشاله شوه فین